Як про такого велета, однак з посиленою потовщеною рулею. Вона тіпилася і оберталася легесенько, наче іграшкове, вишукуючи захованих в ландшафті конкуренток. І ті вже озвались. Позаяк протитанкова артилерія їздить на машинах, та вона прибула раніше і встигла за ніч окупатися і замаскуватися. Я завжди їй заздривив. Гармаші завжди могли покинути зброю, себто не свою, вони вигадали маневр, який рятував і їх, і нас. 45-ки не ставили на позиції, бо ті були лише легендарними і не більше. Прострелити спереду тигра вони не здатні. Тому наші набирали трофейних гармат і ними кували перемогу. Бач, гармата проти танка може стрелити лише раз чи два, бо вона стоїть. А танк – ні. І йому вище стріляти, ніж їй. От вона замаскована з першого пострілу і виявить себе. І тоді він поверне спритно своє жерло і всадить в неї. Добре, коли вона трофейна, бо тоді можна її кинути на полі бою. Тобто, відскочити подалі, тобто до своєї 45-ки, яка і не відчеплялася від авто. І врятувати її та себе, швидко завівшись, якщо тут твою трофейну не геть роздрощено, потиху повернутися після бою і взяти знову на цугундер». «Я вже не крився, бо найбільше в історії чудо-танк дивився не на мене. Він озрів за лісосмугою спалах протитанкової гармати, марсіансько-спритно скинув туди своє пузате жерло і оглушливо стрелив. Вибух виконав протитанкову гармату звідти цілком, роздробивши вже в повітрі. Я в кляк, причарований, легкістю потуги, яка з неймовірною швидкістю кидала сталевого колоса виярками». Стрибаючи по твору, так і охрестили – мишиням. Мало воно дуже прості параметри – 160 на 160, тобто вагу стільки ж тонн у скільки кілометрів на годину швидкості. Однак помножене одне на одне справляло нечуваний ефект нездоланності. Аби володіти неймовірною спритністю, германські конструктори владнали туди надсекретного мотора з найтаємніших підводних човнів – бо попередні усі бронетанкові були на бензині і мали недолік проти наших, які їздили на солярі і тому не так охоче спалахули. А цей мотор рухомився натрієм, і він був не поршневим, а турбінним, лише оглушливо дзицчав, чим додавав страху не меншого, ніж трясучи поштовхами ґрунт. Наша піхота вже тікала, поспішаючи кинути окопи, які ставали могилами. З того їх кінця, де мишеня почало просувати поверхню швидше за локомотив, до того ж спритно обертаючи на всі боки баштою, безпомилково вишукуючи недокучливі гармати, які, стрельнувши лише раз, не й уламка товстезної броні на потворі, лише здираючи фарбу, яка як і личило мишеняті, була сірою, під якою така ж сама сіра броня. Пресвята мати, почув я сам себе, що шепочу. Почув я і свої ноги, які також могли явити чудо, показати спритність, якої я ще не знав. Однак я одразу помітив, що мишеня надто щедро щедрує з кулеметів. В напрямок протилежній своїй гарматі, яка блискавично наставлялася боком проти найменшої загрози, враз ліквідовуючи. Ґрунт під гусеницями прогинався навколо них, наче йшли не по суглинкові, а по болоту. Вгамувавши ноги, я дав раду голові, яка хотіла, драла не менше одних. Зі стінок окопу не непорохом, а кавалками. І я вичікував потвору, яка стрибала над оведом, вдаряючи дзискотінням в землю, щоби знову відштовхнутися, черговий снаряд з переляканої ліщинної гарматки профуркотів невлучно, бо хто це на світі, коли стріляв з гармати в таку нездоланну швидку мету. Траншеї почали тіпати, руйнувати, і звідті ль скочили Підрісні кулемети, найхоробріші з наших, бо хвиля тремтінь штовхала їх. Нарешті ноги підказали голові.